Стали в один день всевладної імператрицею. Звеліла слати гінців до імператора звістю про те, що вона, його жона, хоче зустрітися з ним і вже вирушила для цього з Верони. Імператор тим часом усі сили до кінця віддала справі свого життя. А що і справою життя для державного мужа? Віддавання сил до кінця. Імператор уперто нищив своїх супротивників в ім'я так званої справедливості. Ті робили те саме з тих самих високих міркувань. Не побільшало від тої затяжливої війни правди на світі, не поменшало голоду. На землі сиділи ті самі селяни, тільки й того, що змінювалися в них час від часу, хазяї. Над усіма хазіями стояли двоє, імператор і папа. Прихильники імператора славили його за те, що він як Лексані Мата Інтерріс, себто як дух законів на землі, покриває собою всі окремі городи, землі і народи. У нього немає визначеної резиденції, немає ненажерливої столиці цього невситимого молоха, якого ніхто ніщо не може нагодувати і задовольнити, він скрізь присутній особисто, де тільки виникає потреба його діяння. Натомість Папа своїм авторитетом зупиняє руку тирана, відвертає насильство, захищає народи від гніту, приборкує переможців, пом'якшує долю поконаних, наглядає за добрими звичаями стежить за поведінкою вищих духовних осіб, а також і світських володарів. Суворо переслідує всілякі поблазні і погані взірці. І ось імператор Генріх і папа Урбан ішли один проти одного. Генріх сам керував військом. Папа посилав своїх єпископів і графів. Один сидів десь у латеранськім палаці, збудованому на тому місці, де імператор Нерон виригнув з себе жабу. А другий брав один за одним городи і замки, підбирався вже й до тречі проклятої Каноси, де зазнав колись ганьби від папи Гільдебранда. Тим часом ховався від спеки і бліх не в якомусь замку і не в городі, у звичайній селянській хижі, складеній з дикого каменю. «Нікого не підпускав до себе!» крім вірного заубуша, щорнівого, висушеного на сонці, хижов родливого, як диявол. Так і прибула імператриця до свого мужа. Знайшла його в кам'яній хижин, загубленій серед старих оливин. Халупа була темна, без вікон, низька, двері як нора, не зайдеш, щоб не нагнутися. Десь на краю неба Мрів замок, що його тримав в облозі імператор. Трохи ближче було наметове містечко його рицарів, брудні полотнища наметів, пошарпані стяги, побиті чотирикутні штандарти, жалюгідні трикутні значки на древках списів. Тут було трохи імператорської сторожі. У халупі поряд, видно, жив заубуш. Йоупраксія не хотіла б мовити й слова, тим зогидженим бароном. Але ж прибула до імператора, до свого мужа, не менш зогидженого та визначеного їй долею. Де імператор, не виходячи з лектики, спитала погірдливо Заубуша, «Хочу його бачити». Заубуш гаразд віддав, що не слід довго місити тісто, аби з'їсти пиріг. Він хижив всміхнувся і, пхаючи в низький отвір халупи, Свою дерев'янку полізу про холодну сутінь імператорського притулку. Прибула імператриця, сказав на запитливий погляд Генріха. Голос мав буденний, ніби там перед халупою літала звичайна муха, а не стояла імператриця. Генріх був так само обурливо спокійний, як і його барон. Коли прибула, то хай увійде, звелів він. Зручніше сівся на ремінному стільці, вигідно випростав ноги, втупився у низький отвір дверей. З мстивою насолодою, очікуючи тої хвилини, коли ця непокірна слав'янка нагне свою голову, коли й не перед ним, германським імператором, то принаймні перед цим диким каменем бачив голубе небо в отворі, тоді знову затемніла постать Заубуша. «Вели, щоб увійшла!» Гукнув навстріч, не допускаючи його до мови. Заубуш повернувся до Євпраксі. «Імператор велів, щоб ваша величність піде і скажи йому, що вмер наш син!» Барон стихо бо ще ніколи ним так не перекидалися. Знову був поткнувся до імператора, але в звідти ще лихіший. Однак стримався, сказав з невластивою м'якістю в голосі. «Імператор просить, аби ваша величність... Скажи йому, наш син умер. Умер наш син. Умер!» Вона кричала і не могла вже зупинитися. Прорвалося у ній усе горе, весь біль, яким була сповнена, Несвідомо прагнула позбутися тої зболеності, Хоч розділити її з кимось. Вимовляла страшне слово про смерті, Сліпою впертістю, затято, майже жорстоко. Лише тоді з'явився на денне світло сам Генріх. Змушений був сам нахиляти голову, Перед Євпраксією, кліпав очима від різучого світла, був зужитий, злинялий, навіть золотий ланцюг на грудях якось, мов би, потьменів. Ходів принизити жану, тепер зазнав приниження сам».